Морські птахи. Морські птахи проводять все своє життя біля морів. Живляться рибою і гніздяться на скелях або узбережжях. Ці птахи добре пристосувалися до життя біля моря. Кінцівки з плавальними перетинками, гострий дзьоб для ловлі риби і водонепроникний пір'явий покрив. Водонепроникне оперення необхідне морським птахам тому, що з мокрим, важким пір'ям птах потоне. Природні жири, якими змащено пір'я морських птахів, відштовхують воду. Роздивись будову пера. Пластинка пера складається з великої кількості тонких рогових борідок, які трібними гачечками зчіплюються між собою. Великий морський білий птах з довгими крилами – олуша – літає над морем і вистежує косяк риб. Тоді з великої висоти полуша стрімко кидається у воду і глибоко пірнає за здобиччю. Риба – кальмари. Деякі морські птахи ніколи не віддаляються далеко від берега, а інші ширяють у повітрі далеко у відкритому морі. Але всі вони гніздяться на суходолі. Кайри відкладають яйця на виступах скель. Яйце має видовжену грушоподібну форму, щоб не скотитися вниз. Морський коник Морський коник – риба, яка живе в теплих морях. Він зовсім не схожий на рибу, тому що плаває стоячи. Його тіло вкрите костяною бронею і голова нагадує морду коника. Але ці істоти – риби, споріднені з морськими голками. Під час парування самець і самка притискаються черевцями, і самка відкладає невелику кількість ікри у своєрідний мішечок на череві самця. Через 5 тижнів десь до 200 мальків вилуплюються і випливають з його тіла. Морські коники проводять більшу частину свого життя, чіпляючись хвостом за водорості. Живляться ці кумедні рибки дрібними ракоподібними і планктоном. Так званий морський дракон – це також морський коник, який живе біля берегів Австралії. Ця риба виростає до півтора метра завдовжки. Вирости на тілі призначені для маскування серед водоростей і коралів.